Або якщо він і є, то Салті не використовував його. Ніхто не міг пройти у цей простір, не зрушуючи ванни. Чого не було зроблено. До речі, нам з Піком довелося вирізати ще кілька дошок, щоб я все ж таки зміг з великими труднощами, але втиснутися у простір під туалетом та спальнею. Там не виявилося нічого, крім бруду, якого я отримав у достатній кількості. Як щодо проходу у простір під студію? Його там немає. Пентхаус стоїть на фундаменті савишки близько 2,5 футів, складеному з бетонних блоків. Їхня кладка під пентхаусом проходить безпосередньо під стіною між студією та спальнею. Оскільки люк – вищезгаданий простір, розташований з південного боку цієї стіни, воно знаходиться на південь і від бетонної стіни фундаменту. Простір під студією розташований на північ від цих блоків, і вони утворюють суцільну стіну, яка непрохідна – я витратив добрих двадцять хвилин повзачи вздовж усієї довжини. «Можливий прохід», – промовив Хіда, – «там, де труба туалету». «Так, я також так думав. Я уважно оглянув все. Я бачив в кінці дошок, що утворюють підлогу студії і частково лежать на балках, що спираються на бетонні блоки». Але там не більше ознак блоку, що може сунутися, ніж будь-де ще. Для того, щоб все визначити напевно, ми також розглянули три інші сторони фундаменту під спальнею. Стіни там тверді і не були зачеплені з тих пір, як вона була побудована. Тож все це виявився просто глухий кут і немає жодної можливості виходу з пентхауза навіть через отвір під ванною. Ви перевірили також і фундамент під студією. Так, звісно, безрезультатно. Це нічого не дало. Крім того, що в простір під студією не можна проникнути з самої студії, немає туди проходу і через простір під спальнею. Безсумнівно, це лаз під ванною мусить щось означати, особливо в світлі того, що ванна була встановлена нещодавно. Але що? Тарант довго і уважно дивився на Хідо, і той після паузи повільно промовив. Гадаю, було так. Салті побудував цей лаз, збираючись ним скористатися – і не скористався. Отже, пішов якимось іншим шляхом. Але іншого шляху немає. Тоді Салті все ще там. Його там немає? Хм, зітхнув Хідо. Так, очевидно, це був глухий кут. Він помовчав і запитав. Було ще щось незвичайне в обстановці. «Дві деталі здалися мені дивними», – відповів Тарант, приморужившись. «На підлозі в студії, приблизно за фут від північного вікна, є досить глибокий отвір, з боку малопримітний. Майже, напевно, він зроблений цвяхом. Гадаю, його наполовину забили в підлогу, а потім витягли». «Я згадав про цвях, що стерчав у картині. Може, у тому місці на підлозі. Він поклав картину, коли забивав у неї цвях. Але якщо так, то навіщо? У будь-якому разі. У цьому не було потреби. Цвях легко пройде крізь полотно, навіть коли те стоїть на мольберті. Цвяхом цю дошку». «Імовірно, можна витягнути», – припустив Хідо. «Я спробував, навіть забивши цвях під кутом, а не вертикально, як там було, судячи з отвору. Дошку неможливо підняти». «Ясно, а яка друга дивна деталь?» Положення Мольберта, на якому встановлено полотно з зубитою дівчиною. Коли ми увірвалися до студії – він був повернутий до дверей спальні, так що картина ледве проглядалася навіть із входу, не кажучи вже про решту кімнати. Навряд чи вбивця саме так і планував. Він надто ретельно підготував інші деталі сцени – реквієм, свічки. Це не стикується». Напевно, він бажав, що перша людина, що увійшла до кімнати, зіткнулася б одразу зі сією продуманою сценою, і особливо з цим символічним портретом. А така позиція Мольберта не відповідає навіть положенню стільця, що стояв поруч, і зовсім не в'яжеться з характером убивці, начебто дрібниця, але я впевнений, що це важливо. Положення Мольберта, напевно, важлива підказка. До таємниці зникнення? Так, до таємниці втечі вбивці із замкненої кімнати. Не бачу як, заявив Хідо після деякого роздуму. Що стосувалося мене, я навіть не міг припустити, який може бути зв'язок між цими речами. Я теж підтвердив Тарант. Він встав і почав ходити по кімнаті. Добре, що в нас є. От врів підлозі біля північного вікна дивна позиція мульберта. «І замгнене приміщення без мешканця, який, звичайно, має знаходитися там. На це, чорт забирай, має бути відповідь». Раптом Тарант глянув на годинник на столі, повз який проходив, і різко зупинився. «Нічого собі», – вигукнув він. Вже майже третя година. Ого, не хотів вас так пізно затримувати Джері». І вас, докторе. Що ж, нарада закінчена, поки ми ні до чого не прийшли. Хідо був уже на ногах, в одну мить перетворившись на дворецького. Вибачте, що не зміг допомогти. Перенести нічний ковпак, пане Тарант. Ні, принесіть віски, Хідо, і сифон гілід. Я не збираюся лягати спати. Я був спантеличений. Мій розум, починаючи з вечері, без перерви був зайнятий зазначеною вище проблемою. І я відчув страшну втому. Я ще знайшов сили на боязку спробу переконати Таранта лягти в ліжко. Але було ясно, що він цього не зробить. «На добра ніч, Хідо», – сказав я. «Я ні на що не здатен» доки хоч трохи не посплю на добраніч Таранте. Коли я залишав його, він ходив по кімнаті, а на його обличчі читалася заклопотаність. Здавалося, не минуло й десяти секунд, після того, як моя голова торкнулася подушки, як я відчув, що хтось трясе мене за плече, і крізь сон розчув голос Хідо з його характерним шиплячим акцентом. «Містер Тарант щойно повернувся з пентхауза. Він схвильований. Може, ви встанете?» Коли я встав і струснув себе залишки сну, то побачив, що мій наручний годинник показує 6.30. Я накинув на себе якийсь одяг і попрямував до вітальні. Там з похмурим виглядом стояв Тарант, придискаючи до вуха телефонну трубку. З'ясувалося, він уже деякий час намагався зв'язатися з інспектором Піком. Зрештою, приблизно за хвилину після моєї появи йому це вдалося. «Алло, Пік, інспектора Пік, це Тарант. Скількох людей ви залишили охороняти пентхаус цієї ночі? Що, тільки одного? Але ж я просив виділити двох, чорт забирай». Я не роблю подібних заяв просто так. Гаразд. Тепер немає сенсу сперечатися. Вам краще приїхати сюди і якнайшвидше. Це все, що я можу зараз сказати. Він гнівно відкинув трубку. Ніколи раніше я не бачив Тарента таким засмученим. Він ходив по кімнаті, весь час прискорюючись і бурмочучи під ніс. «Ох, і дурні! Все має сполучатися. А інакше, я відчував, що мені потрібно притримати свої питання на деякий час. На щастя, мені не довелося довго чекати. Ледве Хідо заварив каву і з'явився з неї в кімнаті. У двері задзвонив пік. Він поспішно зайшов, але його усмішка і слова вказували, що він вважає тривогу фальшивою». «Ну, містер Тарант, що знову за неприємності?» «Ваша людина пішла», – відрізав Тарант, – «зникла. Як вам це подобається?» «Черговий поліцейський?» – погляд детектива був недовірливий. «Єдиний поліцейський, якого ви залишили на варті?» Пік підійшов до телефону, подзвонив у управління. Обмінявшись кількома репліками, – він повернувся до нас. Його недовірливість до сказаного Тарантом, мабуть, зміцнилася. Ви, мабуть, помиляєтеся, пане, заявив він. Від Вебера не надходило жодних повідомлень. Він ніколи не залишить свій пост, не доповівши про це. Відповідь Таранта мала чисто практичний характер. Ходімо, подивимося. І коли ми дісталися до тераси на даху будівлі, там і справді не було жодних ознак поліцейського. Ми увійшли до пентхауза і, увімкнувши світло, пік особисто почав огляд приміщення. Поки Тарант спостерігав за ним у похмурій тиші, я підійшов до північного вікна студії з сірого в ранковому світлі і знайшов отвір від свяха, який розташовувався у підлозі біля вікна. Невеликий, охайний, розміром близько дюйма в глибину, він був пророблений у твердій деревині, як і все інше відповідав опису Таранта. Я повернувся якраз вчасно, щоб побачити, як пік виліз із діри у підлозі туалету, запилений і дуже спантеличений. «Дійсно, моє людини ніде немає», – визнав інспектор. «Нічого не можу зрозуміти. Це серйозне порушення дисципліни». «Чорт», – різко сказав Тарант, заговоривши вперше, з тих пір, як ми піднялися до пентхауза. «Це серйозне порушення інтелекту, а не дисципліни». Я негайно розпоряджуся, щоб затримали поліцейського Вебера. Пік увійшов до спальні і підійшов до телефону, щоб здійснити свій намір. Уже не потрібно. Я говорив уночі з черговим у вестибюлі на першому поверсі. Він сказав мені, що поліцейський поспіхом покинув будівлю близько пів на четверту ранку. Якщо ви пошлете місцевого дільничого... Перевірити всі нічні кафе та їдальні по Лексінгтон авеню в цьому районі, ви зробите перший крок по його переслідуванню. Хоча, боюся, що вже занадто пізно. Пік так і зробив, негайно віддавши наказ по телефону, але його здивування ані трохи не зменшилося, втім як і моє. Поклавши трубку, він сказав «Все, гаразд». Але я не розумію сенсу всього того, що відбувається. Чому він залишив свій пост і не повідомив нас? І навіщо, і чому йти в нічне кафе? Та тому, що він був голодний. Так, у нас вже був божевільний вбивця, а тепер ще й вейбер, найдисциплінованіший поліцейський, якого я коли-небудь бачив. Що означає це? що це місце позбавляє людей розуму. Ви будете через хвилину ще божевільнішими. Але, можливо, ви використовуєте це слово у дещо іншому сенсі. Пік пропустив його репліку вуха. «Тут все?» – повільно завважив він. «Так, як ми залишили вчора ввечері, за винятком зникнення Вебера. Чи так?» Тарант підвів нас до входу з даху у студію і вказав униз. Світло тепер було достатньо яскравим, щоб безпомилково розгледіти краплі крові, розбризкані за крок від дверей. Тут не було крові, коли ми пішли звідси вчора ввечері. Я приїхав сюди о 5:30 і виявив це. Продовжив він з гіркотою. Звичайно, я з'явився тут занадто пізно. Прокляття, давайте покладемо край цьому фарсу. Я покажу вам ще кілька речей, які за ніч змінилися. Ми знову пішли за ним до студії, а він підійшов до Мольберта з непристойною картиною і вказав на цвях, що ще стирчав у полотні. Я не знаю, наскільки близько розглядали отвір, зроблений цвяхом у цій картині вчора, але зараз він трохи більший, і края розірвані сильніше. Іншими словами, цвях був винятий і знову вставлений. Я обернувся і побачив, що управитель Якось дізнавшись про те, що трапилося, увійшов до пенхауза і тепер стояв позаду нас. Тарант визначив його присутність кивком, але жодних запитань управитель не ставив. Настільки сильною була напруга, що зависла в повітрі. Тепер продовжував Тарант, вказуючи на місце, про яке говорив «Можливо, вони висохли?» Але коли я зайшов сюди сьогодні вранці, тут були вологі сліди, що вели від вхідних дверей до північного вікна. Це були сліди крові, витерті вологою ганчіркою. Він повернувся до картини і витягнув цвях, з звидимою відразу потягнувши його на себе. Потім він підійшов до вікна у північній стіні і жестом велів нам стати по обидва боки від нього». Потім Тревіс нахилився і вставив цвях у дірку в дошці, так глибоко, як зміг. Він зібрався з силами і смикнув за цвях, відтягнувши дошку у південну сторону, далі від вікна. Я боровся з явним сумнівом. «Але ви ж сказали нам, що дошки не можна підняти». «Не можна», – хмикнув Тарант, – «але можна зсунути». Під його зусиллями дошка сунулася, по суті, виявившись розсувною. Її кінець з'явився з-під плінтуса біля основи північної стіни під вікном і продовжував рухатися ще кілька футів. Потім Тарант схопив краї сусідніх дошок і сунув і їх. Отвір, що з'явився, був достатньо великим, щоб протиснутися всередину. Але це ще не все. Трохи нижче лежало зігнуте тіло чоловіка, одягненого лише в спідню білизну, і, очевидно, вбитого ударом по голові. Коли ми нахилилися, задихаючись від несподівано представленої картини, управитель раптом вигукнув. «Але це не Майкл Салті? Я не знаю цієї людини». Голос інспектора Піка тремтів від гніву. «Я знаю, це тіло Вебера, але як він міг?» Тарант випростався і подивився на нас з виглядом, що показує, що неприємна робота завершена. «Це було достатньо просто», – сказав він. Салті вирізав дошки під ванною. Щоб дошки в студії могли рухатися у звільне місце по балці, що лежить на стіні фундаменту. І зараз вони закривають побачений вами простір в туалеті. Підлоги тут укладені якісно, і дошки мають пази, що полегшує їх ковзання. Вони можуть бути повернені у вихідне положення кимось у просторі під підлогою, і безсумнівно... Ми знайдемо невеликий пристрій, прибитий донизу всіх трьох дошок, і що служить для цієї мети. Він вбив на турницю, створив сцену злочину і поставив музику, яка мала звучати нескінченно. Потім він заліз у свою схованку, Салті припускав, що злочин виявиться під час візиту покоївки вранці, і, не сумніваюся, вже перечував садиське задоволення, очікучі істерики, коли вона увійде. Але випадково людина Гліба змусила нас увійти першими. Коли був проведений обшук і вбивця не був виявлений, його стали шукати в іншому місці. У той час, як він лежав прихований тут весь день, це було навіть зручніше, ніж заплутувати сліди, тому що йому і не треба було залишати місце злочину. Врешті-решт, звичайно, він мусив вийти, але до того часу це місце було б останнім, де його стали б шукати. Сьогодні рано вранці він відсунув дошки знизу і вийшов. Я не знаю, чому він думав, що ніхто не залишений охороняти студію. Але це допомогло, а не перешкодило йому. Він напав на нічого не підозрюючого поліцейського, вдаривши його безсумнівно молотком, який, як я бачу, лежить поряд із тілом. Потім він поклав свою другу жертву в схованку, повернувши інструмент, що закриває його зверху, тобто цвях, на вихідну позицію у картині. Він уже зняв свій одяг, який ви знайдете внизу у цій дирі, а у формі поліцейського без труднощів вийшов з будівлі. Насамперед він мав поїсти, природно провівши добу під підлогою без їжі, він був голодний. Не сумніваюся, Пік, що ваші люди вже отримали звіт про його пересування по Лехсінтон-авеню. Але, незважаючи на це, у нього тепер є кілька годин фори. «Ми візьмемо його», – запевнив на спік. «Але якщо ви знали все це? Чому, боже мій, ви не розкрили нам це місце вчора ввечері? Перш ніж він мав можливість скоїти друге вбивство. Ми мусили взяти його на гарячому». «Так». «Але я не знав цього вчора ввечері», – нагадав йому Тарант. «До вчорашнього пізнього вечора у мене не було достатньо можливостей вивчити пентхаус. Я виявив лише те, що це замкнені кімнати у замкненому домі. У ньому не існувало виходу, який не був би заблокований». Після проведення нами огляду, я не міг зрозуміти, де в пентхаузі міг би знаходитися цей чоловік. З іншого боку, я не розумів і того, як він міг би вийти, як запобіжний захід. На випадок, якщо він все ще знаходився тут, я закликав вас залишити перенаймні двох поліцейських на варті і зрозумів вас, «Так, що ви згодні?» Я думав, що це очевидно, хоча був не в змозі точно пояснити, чому такі заходи обережності необхідні. «Все правильно, так і було», – сказав Пік. «Я майже всю ніч провів тут, і найбільше мене спантиличувала відсутність будь-яких люків, звичайно». Ми шукали їх дуже серйозно і не могли знайти, а відповідь знаходилася прямо перед нами весь час. І ми навіть досліджували його частини, як, наприклад, отвір у підлозі туалету, підозрюючи, що це і є люк. Хоча насправді це була лише частина механізму, як зазвичай. Розкритий трюк заважали стереотипи. Для нас люк це щось, що можна підняти або відкрити. Ми ніколи не думаємо про люк, який ковзе туди і назад. Тим не менш, це була проста відповідь, і дістатися до неї я зміг лише о 5.30». Хідо, про якого на даний момент я цілком забув. Незграбно поворухнувся і промовив. «Не розумію, Тарант, як ви дійшли до розгадки?» Завдяки чотирьом речам послідувала відповідь. Насамперед, логічне припущення, що оскільки немає жодного виходу, людина, який раніше тут, ще три речі – пов'язані з механізмом, за допомогою якого він зумів залишитися невиявленим. Ми згадували про них учора ввечері. По-перше, зроблений цвяхом отвір у дошці. По-друге, положення мольберта. По-третє, отвір у підлозі туалету. Я перепробував багато варіантів. Їх поєднання один з одним – тому що був певний, що всі вони – частини однієї мозаїки. Саме розташування Мольберта нарешті і дало мені можливість знайти правду. Ви пам'ятаєте, ми погодилися, що він стояв неправильно, що вбився, не збирався розвертати його від кімнати. Але якщо вбився, не залишав його так навмисно – Якщо ніхто не входив до кімнати до нас, а Мольберт був розвернутий не так, як мав стояти, що могло б пересунути його за цей час, крім програвача, який навряд чи може нести відповідальність, а всі інші предмети у кімнаті нерухомі. Але якби дошка під одній з його ніжок рушила, Мольберт би повернувся. Це поєднувалося... З думає іншими речами, отворами від свяха і підлозі ванної. У той момент, коли я це зрозумів, я побачив всю картину того, що сталося, і кинувся сюди. Але було вже занадто пізно. Як я вже казав, я пробув тут всю ніч. Я втомився і йду спати. Він пішов, не кажучи жодного слова. Кивнув на прощання. Тарант, як я тепер знаю, не часто терпів невдачу. Ця людина рідко шукала собі виправдання, і зараз він виглядав приниженим. Через тиждень у мене з'явилася можливість запитати його, чи не спіймали Салті. Я нічого не читав про це в газетах, і справа вже перейшла на останні сторінки витіснена новими сенсаціями «Не знаю», – відповів Тарант «Але хіба ви не зв'язувалися з інспектором Піком?» «Мене це не цікавить, тепер це проблема поліції» Він помовчав і додав після довгої паузи Чорт забирай, Джеррі. мені навіть зараз не хочеться про це думати Я винуватий во всьому дурість поліцейських» Вони вигнали мене, коли я міг провести нормальний огляд. Через це сталася затримка. А потім виявили недбалість, перегнорувавши мою пропозицію про пару охоронців, яку я висловив так рішуче, як тільки міг. Але навіть за таких умов я повинен був розгадати загадку вчасно. Відгадка могла бути лише одна, а я надто. То довго її шукав людський мозок працює повільно, Джері, навіть коли працює добре, ми думаємо занадто повільно. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.